Тримата братя Някога в село Дасмана живеели мъж на име Арко и неговата жена Тина. Ако бил водач на селото и притежавал много земя. Той много обичал своята съпруга и винаги купувал цветя и правил малки подаръци. Грижал се добре за жена си, която била бременна, както и за земите, които притежавали. Заповядай, това е за теб, любима! О, колко мило! Много ти благодаря! Един ден, когато детето било на път да се роди и отвели жена му в родилния дом, тя се почувствала много зле и започнало много да я боли. Не се тревожи, любима! Всичко ще е наред! И докато изричал това, отвели Тина на родилната зала заедно с акошерката. Арко зачакал отпред притеснен – чувайки суматохата, която идвала отвътре. След няколко часа настъпила тишина и се чуло тънкото глъсче на плачещото бебе. Акошерката излязла, като държала бебето в ръце в одеалце, тя била тъжна, а от очите й се стичали сълзи. Момче, детето е здраво, но съжалявам. Жена ти не издържа! О, не! Арко бил дълбоко натъжен и много скърбял от новината за жена си. Отказал се от поста и задълженията си на водач и през следващите няколко дни сестра му непрекъснато седяла в къщата му за да се грижи за момченцето на име Сайман. Арко! Заслужаваш да намериш щастието отново, а и някой трябва да се грижи за сина ти. Защо не се ожениш? Защо? Ти къде ще ходиш? Аз не искам да се женя. Аз никъде няма да ходя, но това дете има нужда някой да се грижи за него и да го обича като негова майка. След хиляди убеждения... Арко най-накрая се съгласил и няколко седмици по-късно се оженил за една очарователна жена от селото – Дона. Дона била мила и добра жена и тя се грижала много за Саймън, обикнала го като свое дете. Това накарало Арко да се почувства по-добре и скоро отново станал онзи веселяк, който бил преди. Годините минавали и семейството на Арко станало по-голямо. Имали вече двама сина – Райан и Родни? Дона обичала всички по-равно и направила разлика между тях, държала се с Сайман като със свое дете. Ето, момчета, това е за вас! Еха, супер бат. Та това е любимият ми супергерой! Да, той е страхотен! Ей, моя цащо, благодаря майко! Дори след като имала вече двама свои синове, обичта и към Саймън никога не се променила и си останала все същата. Не позволила на Райан и Робни да разберат, че Саймън е техен доведен брат. Всяка година Арко извеждал момчетата на полето и те заедно правили плашило. Саймън, иди и донеси сено. На... Да, татко? Райан, родни, донесете заедно пръчките и дрехите. Да, татко! Да, татко! Обичали да изработват заедно плашилата и всяка година ги правили тримата. След много години, един ден след направата на много плашила, момчетата вече били пораснали и се били превърнали в мъже. Арко остарял и починал. Саймън поел всичките грижи по къщата. Той се грижел за нивите и добре гледал семейството си, водели спокоен и щастлив живот. Майко, ето нова рокля за теб. Много ти благодаря, синко. А ето за теб, Райан, новите обувки, за които все говориш. О, благодаря ти, братко. Прекрасни са. О, рот, за теб имам нещо специално. Еха, да това е мотора, който винаги съм искал. Много ти благодаря, братко. Това карало съседите им много да им завиждат и решили да им скроят номер. Я го виж, колко земя има. Да, но има начин как да вземем част от земята му. О, така ли? И как? Двамата по-малки братя не знаят, че Саймон им е доведен брат. Ще им кажем и ще ги настроим срещу него. След като го премахнем от пътя си, ще можем да завладеем земята им. И тогава ще бъдем богати. харесваме. ми. На следващия ден, когато Райан и Родни се канали да тръгнат към пазара, двамата съседи отишли при тях. Виждам, че доведеният ти брат ти е направил хубав подарък. Какво? Какво искаш да кажеш? О, ама не знаеш ли? Той е първородният син на баща ви, преди да сължени за майка ви. Момчетата останали стъп писани от думите на съседите. Освен това им казали, че след като се е нагърбил с всичките задължения, то никога не ще им даде половината дял от земята. Знаеш ли защо ти даде този мотор? Да, знаеш ли? Аааа? Ммм, не това е начин да ви държи на страна с малките неща, които ви дава. И така да остави всички имоти за себе си. Да, той не ви е никакъв брат, а един алчен и себелюбив човек. Без да подозират за мотивите на съседите, двамата братя се настроили срещу Саймън. Били толкова ядосани, че решили на всяка цена да се отърват от него. Хайде... Трябва да се отървем от него. Отиваме да кажем на майка ни. Момчетата веднага влезли в къщата и разказали всичко на майка си. Тя се стъписала от това, което чула. Не бъдете глупави. Брат ви не е себелюбив. Не искам да слушам. Или ще се отървеш от него, или ние ще го направим. Няма нужда да се отървавате от него. Аз ще се справя. Дона останала дълбоко огорчена от това. Разбрала точно какво били направили съседите и какви били намеренията им. Трябва да намеря начин да оправя това. Цялата нощ, разтревожена, се опитвала да намери как да даде урок на своите синове и на съседите си. По-късно през нощта, когато всички били вече заспали, тя се развикала. Змия! Змия! Къде? Къде е? Ох, синко, видях я как се скри в корема ти! О, не! От този ден нататък той изгубил апетита си и отслабнал. Не ставал от леглото си, а през следващите дни дори не могъл и да се изправи. Като видели състоянието на брат си, братята си помислили, че задачата им е изпълнена. Съседите се зарадвали при новината за състоянието на Сайман. Планът ни проработи. <съпроси> да, сега да идем и да им вземем земята. Съседите бързо разширили границите си и завзели големи части от земите. Момчетата опитали какво ли не, за да си върнат обратно земята, но нямало полза. Хей, това е нашата нива! <съпроси> Като разбрали как са били изиграни от хитрите си и лукави съседи, те се почувствали много засрамени, отишли при майка си, за да й се извинят и да я помолят за помощ. Майко, дълбоко съжаляваме. Сега осъзнахме грешката си. Не трябваше да обръщаме толкова внимание на думите на съседите. Саймън винаги е бил чудесен брат и винаги се е грижил добре за нас. Ако не бяхме ние, сега ще да бъде добре и нищо от това нямаше да се случи. Няма нищо, деца. Надявам се скоро да се оправи. Същата нощ, след като синовете й заспали, тя завикала. «Змия! Змия!» И тогава Саймън отвърнал с отпаднал глас. «Къде? Къде я видя?» «Видях я как излезе от коремата и изчезна». От този ден нататък, Саймън полека-лека се подобрявал и скоро започнал да се храни и да се разхожда. Един ден, когато отишъл до нивата, видял, че земята им е завзета от техните съседи. Знам точно как да оправя това. Отишъл при кмета на селото и му обяснил как се е разболял тежко и как съседите му са сложили ръка на земите му. Като видели, че Сайман е на крака, съседите се оплашили и се разтреперили при мисълта какво ще направи с тях. О, не! Сайман се е оправил! Сега какво ще правим? В този момент кметът на селото дошъл с няколко от селските стражи. Ви идвате с нас! Веднага преместете оградите си обратно! Да, господине! Да, господине! Двамата съседи били наказани и отведени в затвора. Върнали земите на Саймън и научили урока си, че не е хубаво да мамиш хората и да крадеш имота им. А що се отнася до тримата братя? От тогава станали още по-близки и заедно се грижели за нивите си и преуспявали като едно щастливо семейство.